Джордж Мартін. Пісня «Льоду та вогню». Книга перша «Гра престолів». Кетлін. «Пані, ви б краще прикрили голову», – порадив пан Родрік. – Застудитеся. Вони потроху просувалися конями на північ. «Та це ж просто вода, пане Родріку», – відповіла Кетлін. Її волосся звисало мокро і важко, одне пасмо вибилося і липло до чола. Вона тільки уявити могла собі, якою скуйовдженою і неоковирною видається зі сторони. Та не зважала. Південний дощ був м'який і теплий. Кетлін подобалося, як він стікає обличчям. Ніжний, мов материні поцілунки. Він повертав її у дитинство, довгі, сірі дні у водоплинні. Вона згадувала божигай, важкі від вологи з гілки, сміх її брата, що ганявся за нею по купах мокрого листя. Вона пам'ятала, як робила пиріжки з глини разом з Лізою, як мокра слизька глина вилізала між пальців, пам'ятала багутих пиріжків у руці. Вони з хихотінням згодовували їх малому мізинцеві, і той так наївся грязюки, що його тиждень нудило. Які ж вони були молоді. За минулі роки все те майже стерлося у кетліни з пам'яті. На півночі дощі були холодні й жорстокі, а вночі, бувало, ще й перетворювалися на кригу. Від них врожай радше гинув, ніж живився. Дорослі чоловіки, потрапивши під такий дощ, хутко тікали до якогось найближчого схрону. Дощу, під яким би кортіло гратися маленьким дівчаткам, там не бувало. «Я просяк наскрізь», – жалівся пан Родрік. До самих кісток уже й кістки змокріли. Ліс стояв навколо них щільною стіною. Сонний стукіт крапель по листю переривався лише чваканням кінських копит, витягуваних з рідкої грязюки. Увечері нам би не завадило багаття пані і добра гаряча вечеря. Попереду на перехресті має стояти корчма, відповіла Кетлін. Вона ночувала там у дитинстві багато разів, коли подорожувала разом з батьком. Князь гостер Старлі замолоду не знав спокою, його завжди кудись тягнуло. Вона добре пам'ятала товстуху корчмарку наймення Маша Гедель, яка вдень і вночі жувала кисло лист. А для дітей завжди мала безліч усмішок та солодких тістечок. Тістечка були просяклі медом, смаковиті й жирні, але як же Кетлін лякалася тих посмішок. Кислолист зробив зуби Маші темно червоними, а її усмішку пекельно жахливою. Корчма, повторив пан Родрік пожадливо, от якби ж, та ми не повинні ризикувати. Щоб лишатися невпізнаними, краще пошукати якогось обійся чи городця. Він замовк, почувши звуки на дорозі, плюскання води, грязкіт кольчуг і ржання коней. Вершники, попередив лицар, стягнувши поруків ямача. Навіть на королівському гостинці обережність не завадить. Вони поїхали на шум вигином дороги, а тоді побачили, хто його спричинив то була валка оружних вершників, які з галасом переходили бродом потік, що розлився від дощу. Кетлі натягнула повід, щоб дати їм дорогу. Прапор у руках переднього вершника висів мокрою ганчіркою, але сторожа мала на собі сині кереї, застібнуті срібним орлом море стражу. «Малістери!» – прошепотів до неї пан Родрік, наче вона сама не знала. «Пані, краще вам надіти каптора!» Кетлін не ворухнулася. З вершниками їхав сам князь Язон Малістер, оточений лицарями, біч обіч із сином Патриком та зброєносцями позаду. Вони прямували до король берега на турнір правиці, зрозуміла вона. За останній тиждень на королівському гостинці подорожні юрмилися, мов мухи на гної. Лицарі та компанійці, співці з цимбалами й тамбуринами, важкі вози хмелю, збіжя, барил меду та вина, крамарі, ремісники, шльондри, і усі вони рухалися на південь. Вона зухвало зміряла очима пана Язона. Останнього разу, коли вони бачилися, він жартував із її дядьком на її ж весіллі. Малістери були значковими таллі, і пан князь привіз щедрі дарунки. За минулі роки його брунатне волосся добряче присолилося виною. Обличчя помережили зморшки, але гонор з роками не поменшав. Князь їхав так, наче не боявся нічого в світі. Кетлін заздрила йому. Самі їй доводилося боятися аж занадто. Проїжджаючи повз, пан Язон коротко і різко кивнув, але то була тільки чемність вельможного пана до випадкових подорожніх. У його погордливих очах не майнуло жодного натяку на впізнавання, а син навіть і глянути на зустрічних не зізволив. Він вас не впізнав, зачудувався пан Родрік. Він побачив у двох заляпаних грязюкою змоклих та стомлених подорожніх обабіч брудного шляху. Йому, на думку, ніколи б не спало шукати серед тих подорожніх, Дочку його з верхнього володаря. Гадаю, тепер у корчмі нам можна нічого не боятися, пане Родріку. Поки вони доїхали до корчми, на перехресті північніше від великого злиття річок тризубу наповзли сутінки. Маша Гедель ще потовстіла та посивіла від того часу, коли Кетлін її пам'ятала, і все жувала свій кислолист. Кетлін вона подарувала один побіжний погляд і жодної зі своїх кривавих посмішок. «Дві кімнатки на горищі? Більше нічого нема!» – буркнула вона, жуючи. «Під самим дзвоном, зате, вечері не пропустите. Хтось виридує боємогучно. Нічого не поробиш. Ми набиті під зав'язку. Або туди, або на дорогу». Вони обрали туди. До низьких кімнаток на самому горищі вели старі вузькі сходинки. «Лишіть чоботи тут», – мовила Маша, перерахувавши платню. «Хлопчик почистить. Не треба мені грязюки на сходах. І слухайте дзвін». Хто спізнеться, той не вечерятиме. Ані посмішок, ані солодких тістечок Кетлін не дочекалася. Коли задзвонили до вечері, мешканці горища трохи не оглухли. Тим часом Кетлін перевдяглася у сухе і сиділа біля вікна, дивлячись, як склом стікає дощ. Скло було молочно-біле, з бульками. А над надвору густішали мокрі сутінки, тож єдине, що Кетлін досі розбирала, було потопле у грязюці перехрестя, де сходилися два великі гостинці. Роздивляючись перехрестя, вона задумалася. Якщо повернути звідси на захід, то легка дорога швидко приводила до водоплину. Батько завжди давав їй мудрі поради, коли вона їх потребувала. І вона прагнула усім серцем побалакати з ним, попередити про бурю, яка насувалася. Якщо зимосіч мала готуватися до війни, то ще вірніше те саме мусив робити водоплин. Набагато ближчий до столиці, ще з навислою на заході могутньою тінню кастерлі на скелі. Якби ж батько почувався краще, вона могла призикнути, але гостер Таллі був прикутий до ліжка вже два роки, і Кетлі не насмілювалася турбувати хворого. Східний шлях був небезпечніший, дикий і кам'янистий. Він пролягав скелястими передгір'ями та лісовими гущавинами до місячних гір через високі перевали та глибокі урвища, а далі виходив у долину арен, та до півостровів пальців, що лежали коло моря за нею. Над долиною високо й неприступно стояло соколине гніздо, сягаючи вежами синього неба над головою. Там сиділа її сестра, можливо, зберігаючи відповіді на якісь із питань, що мучили неда. Ліза, певна річ, знала більше, аніж насмілилася сказати у листі. Можливо, навіть мала доказ, якого потребував Нед, щоб звалити Ланністерів з вершини у порох. А якби дійшло до війни, то їм знадобилися б Арини та їхнє східне значкове панство. Але гірський шлях був смертельно небезпечний. Скелястими проходами них порили з схилами з'їжджали суви. А високо у горах жили роди свавільних наскочників, які спускалися донизу, аби грабувати і різати. А тоді зникали, як сніг під дощем. Щойно з долини по їхній душі виїжджали лицарі. Навіть Джон Ари, найвеличніший із князів, якого знала долина, завжди перетинав гори з великим збройним почтом. А почет Кетлін складався з одного немолодого лицаря, закутого у честь і озброєного вірністю. Ні, подумала вона. Хай водоплен та соколи на гніздо почекають. Її шлях лежав до зимосічі, де на неї чекали сини та обов'язки. Перетнувши перешийок, вони могли з'явитися до одного з надових значкових і вислати гінців із наказами стерегти королівський гостинець, що він на північ. Дощ зимив з виду поля, що лежали за перехрестям, та Кетлін тримала цю землю в пам'яті. Зовсім поруч був базар. А далі за дві верстви село, півсотні білих хат навколо невеличкого мурованого септу. Може, вже й більше літо було довге та мирне, люди одружувалися й плодилися. Північніше королівський гостинець біг уздовж зеленого зуба, відки три зуба, родючими долинами та зеленими лісами, повсквітучі та справні городці, міцні замки та обійстя річкових панів. Кетлін знала їх усіх до одного чорнолісів та браканів, одвічиних ворогів. Чиї чвари мусив замирювати її батько, пані Венд, останню в роді, що ділила з привидами похмурі склепіння Гаренголу, дражливого князя Фрея, що пережив сімох дружин, і забив обидва свої замки близнюками дітьми, онуками та правнуками, не рахуючи байстрюків та байстрюцьких байстрюків. Усі вони сиділи значковими на землі та в замках від дому Таллі, присягали на мечі у вірній службі водоплинові. Такетлін питала себе чи цього вистачить, якщо почнеться війна? Її батько – відважний воїн, непохитний у своїй вірності, бо це всякі сумніви скличе корогви. Та чи прийдуть ті корогви? Дарі, ригери, мутони також присягали таллі, але на тризубі билися за райгара Таргарієна. Князь Фрей з'явився зі своїм рушенням, вже як битва скінчилася, викликавши сумнів, до кого він, власне, збирався приєднатися. Ясна річ, що сам він заповняв переможців у своїй вірності, але батько Кетлін від того часу кликав його фреєм спізнілим. «Не можна допустити до війни», – з гарячковою рішучістю подумала Кетлін. «Вони мусять відвернути війну за всяку ціну». Пан Родрік прийшов по неї щойно перестали калатати у дзвін. «Краще нам поспішити, пані, якщо хочемо сьогодні повечеряти. Краще нам не вдавати себе лицаря та пані, доки не перетнемо перешийок». Мовила вона, прості подорожні викликають менше уваги. Скажімо, хай би двоє міщан, батько та дочка, їхали кудись у сімейних справах. Як накажете, пані, погодився пан Родрік і зрозумів свою помилку, тільки коли вона засміялася. Старий звичай, нелегко забути доню. Він спробував смикнути за зголені баки і роздратовано пирхнув, не знайшовши їх. Кетлін взяла його під руку. Підемо, батечку, мовила вона. Гадаю, Маша Гедль і досі вміє подати доброї страви. Але, благаю, не вихваляйте її, бо краще нам не бачити тієї посмішки. Зала корчми була довга, з протягами. З одного кінця стояли рядком величезні барила, з другого пала вогонь у комені. Хлопчик-служка бігав туди-сюди з рожнами засмаженого м'яса, поки Маша наливала пиво з барил, жуючи кисло Лави були геть засиджені впереміж подорожнями всякого роду і стану. На перехресті хто тільки не сходився між собою. Красильники з чорноліловими руками хрюскали пиво з річковиками, що смерділи рибою. Там м'язистий коваль тіснився, даючи місце сивочолому Септонові. А тут побиті життям сердюки-горлорізи пліткували про новини з пухкими крамарями, наче старі друзі. Серед товариства сиділо більше збройного люду, ніж Кетлін бажала б. Троє коло вогню мали на собі значки з червоним огером браканів, он де сидів цілий загін у синюватих кольчугах та сріблясто-сірих накидках, а на плечах у них виднівся знайомий знак дому Фрей – подвійні башти через міст. Вона пробіглася поглядом по обличчях, але вояки були замолоді, щоб її впізнати. Коли вона поїхала звідси на північ, найстарший серед них мав бути не більший забрана. Пан Родрик знайшов для них порожнє місце на лаві коло кухні. Навпроти через стіл хвацький молодик бринькав на цимбалах. «Сім божих благословінь на вас, добродії!» – побажав молодик, як вони сідали. Перед ним на столі стояв порожній кухолі з-під вина. «І на тебе, співцю!» – чемно відповіла Кетлін. Пан Родрик завимагав хліба, м'яса та пива голосом, який чітко проказував «зараз і негайно». Співець-юнак років 18-ти зміряв їх зухвалим поглядом і спитав, куди вони прямують, звідки, яких новин чули. Випускаючи питання одне за іншим, немов стріли і не чекаючи на відповіді. «Ми виїхали з берега два тижні тому», – відповіла Кетлі на найбезпечніше з питань. «А я саме туди», – зазначив молодик. Як вона й підозрювала, йому більше кортіло розповідати про себе, аніж слухати когось. Нічого співці так не любили в половину, як свої власні голоси. Де турнір правиці, там шляхетні пани, товсті гамани. Останню грозу я наспівав собі стільки срібла, що не міг втримати у руках. І не втримав, бо усе поставив на перемогу крулеріза. Хто ставить гроші на забави, той гнівить богів, суворо мовив пан Родрік. Він народився на півночі і поділяв погляди старків на турніри. Я, напевне, прогнівив, погодився співець. «Ваші люті боги змовилися з лицарем квітів і облупили мене до нитки. Ти отримав корисний урок», – повчально зазначив пан Родрік. «А вже ж цього разу ставитиму на пана Лораса». Пан Родрік спробував смикнути за баки, яких не було, але не встиг він вигадати, чим дорікнути співцеві, як прибіг служка. Він поклав перед ними вибрані середини буханці хліба і наповнив кожний шматками рум'яного м'ясева, щойно знятого з рожна, і стікаючого запашним соком. На іншому рожні стирчали невеличкі цибулинки, вогнепарті та тлусті гриби. Пан Родрик хутко взявся до страви, а служка побіг по кухлі пива. «Мене звати Марільйоном», – мовив співець, смикаючи струни. «Ви, напевно, чули мій спів деінде?» Його звичаї викликали в Кетлін посмішку. На північ до зимосічі добрідало небагато співців, але вона знала їхню породу ще зі свого дитинства у водопленні. «На жаль, ні», – відповіла вона. Співець смикнув за струни, видавши жалібний стогін. «Ви багато втратили», – запевнив він. «От якого, наприклад, ви чули найкращого співця?» «Алію з Браавоса», – миттю відповів пан Родрік. «Та ну, я співаю набагато краще, ніж отой старий сучок», – заперечив Марільйон. Як має те трохи срібла на пісеньку, я вам зараз покажу. «Кілька мідяків я, може, й маю, та краще викину їх до колодязя, аніж віддам за твоє мекання», – пробурчав пан Родрік. Його думка про співців була добре відома. Музика і спів личить дівчатам, але він не тямив, із якого дива здоровий парубок стане брати до рук цимбали, коли міг би взяти меча. «Що з вашому дідусев'ї жовч підпирає», – мовив Марильйон до Кетлін. Я ж бо хотів вас пошанувати, віддати належне вашій красі. Правду кажучи, мені самою долею судилося співати королям і найвельможнішим панам. О, це добре видно, гречно відповіла Кетлін. Князь талі полюбляє пісні, як я чула, поза сумнівом, вибували в водоплені. Та разів сто, легковажно відповів співець. Мені там вже й кімнатку лишили, а молодий князь мене тримає за рідного брата. Кетлін посміхнулася, уявивши, що б сказав Едмур, коли один співець затяг до ліжка дівчину, на яку той заглядався, і тепер Едмур на дух не переносив усю їхню породу. «А у зимосічі?» – запитала вона його. – «Коли збували на півночі?» – «Чого б це?» – скривився Марільйон. «Там у них самі хуртовини вищать і ведмеді по заметах блукають, а старки не розуміють іншої музики, окрім вовчого виття». Краєм вуха Кетлін почула, як відчинилися двері на дальньому кінці зали. «Хазяйко!» – покликав голос пахолка позаду неї. «Нашим коням треба десь стати, а пан Ланністер потребують кімнати і гарячої куполі». «О боги!» – мовив пан Родрік ще до того, як Кетлін міцно схопила його за руку, аби мовчав. Маша Гедель вже вклонялася і сяяла бридкою кривавою посмішкою. «Даруйте, пане, справді, забито все, жодної кімнатки нема». Їх було четверо. Кетлін побачила старого у чорному вбрані нічної варти двох пахолків і його, малого та зухвалого, як от тобі раз. «Мої хлопці переспляті стані, а я, самі бачите, місця займаю небагато». Він йнув глузливою посмішкою. «Аби вогонь горів і солома не дуже юрмилася блохами, то й добре». Маша Гедель так бідкалася, що аж ламала рукиць горя. «Ой, божечки, мось пане, та жодного кутка нема!» Це ж турнір, як тут дати ради, ой божечки!» Тиріон Ланністер видобув з гамана монету, підкинув її над головою, спіймав, знову підкинув. Зі свого місця, навіть через усю залу, Кетлін не могла не помітити блиску золота. Якийсь компанієць у вицвілому синьому кобеняку скочив на ноги. «Ласкаво прошу, беріть мою кімнату, мось пане!» «Оце розумний чолов'яга», – мовив Ланністер, жбурляючи монету поперек зали. Компанець вправно упіймав її в польоті. «Ще й спритний який!» Карлик обернувся до Маші Гедель. «А попоїсти поїсти у вас подають, сподіваюся?» «Усе, що забажаєте, мось пане!» запевнила Корчмарка. «Хай давиться, подумала Кетлін, але подумки мимоволі уявила, як давиться бран власною кров'ю. Ланістер зиркнув на ближні столи. «Мої хлопці їстимуть те, що ви подаєте людям. Подвійні пайки, якщо ваша ласка, бо дорога була важка». «Я ж візьму смажену птицю. Курку, качку, голуба, що маєте? Прийшліть іглек кращого вина. Йорене, чи не бажаєте розділити трапезу?» «А вже ж мось пане», – відповів чорний братчик. Карлик поки що й погляду не кинув на дальній кінець зали. І Кетлін саме подумала, як добре, що сьогодні до корчми набилося стільки люду. Аж тут Марільйон скочив на ноги. «Вельможний пане Ланістере», – загукав він. «Маю велику охоту і честь розважити вас за вечерею. Я заспіваю вам баладу про величну перемогу вашого батька при король Березі». «Ніщо не зіпсує мені вечерю певніше», – сухо пробурчав Карлик. Його різнобарвні очі кинули гострий погляд на співця, потім відійшли у бік і знайшли Кетлін. Якусь мить він дивився зачудовано, вона відвернула була обличчя, та запізно Карлик уже всміхався до неї. «Пані Старк, яка несподівана радість! – мовив він гречно. – Так сумно було проминути вас у зимосічі!» Марільйон глипнув на неї збентежено, а тоді аж розлютився на себе за дурість. Кетлін тим часом підвелася з лави, чуючи, як стиха лається пан Родрік. «Якби ж він застряг на тій стіні! – подумала вона. – Якби ж!» «Пані Старк? – мляво перепитала Маша Гедль. «Останнього разу я ночувала тут ще як Кетлін Таллі», – мовила вона до корчмарки. Чула бурмотіння подорожніх, відчувала на собі погляди, зіркнула круг зали, на обличчя лицарів та стражників і глибоко зітхнула, аби стишити шалене калатання серця. Чи насмілитися, чи ні, та нема вже коли сушити голову, ще мить і голос її загримів у власних вухах. «Аго, пане лицарю, ви, у кутку!» Тукнула вона до немолодого чоловіка, якого досі не помічала. «Чи у вас на жупані вигаптувано часом не чорного кажана, гаренголу?» Чоловік звівся на ноги. «Саме так вельможна пані. А хіба пані Вент не є вірним і чесним другом моєму батькові, князю гостеру Таллі на водопленні?» «Саме так», – свердив лицар. Пан Родрік тихо піднявся і перевірив, як ходить меч у піхвах. Карлик глипав на них за чудованими різнобарвними очима, нічого не тямлячи. Значок із червоним огарем завжди радо приймали у водопленні, мовила вона до трійці біля вогню. Мій батько числить Джоноса Бракена за одного зі своїх найстаріших і найвірніших значкових. Троє стражників обмінялися непевними поглядами. «Довіра його вельможності – то велика честь для нашого пана», – обережно відповів один з вояків. Заздрю, що ваш пан-батько має стількох вірних друзів, докинув Ланістер, але не дуже розумію, до чого ви ведете, пані Старк. Вона залишила його слова без відповіді і обернулася до великого загону в сірому та синьому. Головна її турбота була саме про них, бо їх сиділо у залі більше, як двадцятеро. Ваш значок мені теж відомий, то бачте близнюки Фреїв, якся має ваш ласкавий пан Добродії, підвівся очільник загону. Князь Вальдар у доброму здоров'ї, мось пані. На 90-ті імени не збирається взяти нову дружину. Просив вашого пана батька вшанувати весілля своєю особою. Теріон Ланністер гигикнув. Кетлін зрозуміла, що тепер він у її руках. Цього чоловіка приймали у моєму домі як гостя. А він смів важити на життя мого сина, хлопчика семи років. Гучно оголосила вона до товариства, вказуючи пальцем на Ланністера. Поруч із нею встав пан Родрик із мечем у руці. «В ім'я короля Роберта і доброчесних панів, яким ви служите, закликаю вас схопити його та допомогти повернути до Зимосічі для очікування королівського правосуду». Вона не знала, що принесло їй більшу втіху – брязкання десятку мечів, вирваних з піхов як один, або ж вираз на обличчі Тиріона Ланністера.